Viața. În el, Hristos, era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan capitolul 1, versetul 4. Eu, Cristos, sunt calea, adevărul și viața. Ioan capitolul 14, versetul 6. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ioan capitolul 5, versetul 40. Viața este valoarea cea mai mare pe care Dumnezeu a dat-o omului. Pentru păstrarea ei trebuie să cheltuiască tot ce are. Viața este un bun pe care niciun om nu l-a avut de două ori. Cum îngrijim acest bun? Viața este mai bună decât orice alte podoabe și bogății. Unde lipsește ea, nimic nu mai are valoare. Viața este o desfășurare superioară a materiei pe care Dumnezeu o umplete darurile sale. Viața este produsul lui Dumnezeu, el trebuie să dispună de ea. Ușa vieții este răstignirea, este moartea euului. Unde e viața, acolo e necurmată înnoire. Nici o putere nu e mai mare ca viața, numai ea poate lucra cu adevărat și poate să se înmulțească. Mediul în care trăim este pictorul care zugrăvește pe fața noastră chipul lui. Nimic nu e mai important în viață decât grija de viață. Viața unește, moartea dezbină și împrăștie. Unde este unire, este viață. Cel mai debreț bun este viața, toate primez valoare prin ea. Tinerețea nedată, bătrânețea, o cucerim. Viața are vârsta gândirii omului. Cine după moarte nu remarcă nicio diferență, nu merită să se fi născut, spunea un înțelept. Viața predată Dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Roman capitolul 6, versetul 13 Predați-vă azi în slujba Domnului chiar cu jerfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină peste voi. Exod, capitolul 32, versetul 29 Viața cu Dumnezeu are o singură direcție. Înainte, toate nenorocirile pe calea credinței vin de la pierderea direcției. Viața adevăratului credincios este o ușă de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Este calea care duce spre proslăvirea Tatălui din ceruri. Viața adevăratului urmaș al lui Hristos este candela care păstrează undelemnul Duhului Sfânt și care a fost aprinsă din lumina soarelui dreptății. Adevărata stare a unui om în Hristos este aceea de a domni, de a supune pe vrăjmași. Adevărata lepădare de sine este aceea care lasă tot și ceea ce a socotit bun și ceea ce a socotit rău, lăsând pe Dumnezeu să hotărască. Adevărații creștini sunt numai cei care au avut o întâlnire personală cu Hristos prin credință. Nu poți locui în același timp și în casa lui Dumnezeu și în lumea păcatului, pe calea Domnului și pe calea lumii. Părtășia cu Dumnezeu se păstrează numai prin curăție, prin despărțire totală de păcat și de duhul lumii. Viața adevăratului creștin este o epistola adevărului în lumea minciunii. Cine se predă cu adevărat în mâna lui Dumnezeu, părăsindu-se pe sine, trește cu adevărat viața de cer aici pe pământ. Supunere totală față de Dumnezeu este condiția principală a unei vieți creștine normale de biruință, rodire și fericire. Cine vrea să păstreze și viața veche și viața nouă, le pierde pe amândouă. De Dumnezeu te poți apropia numai dacă te părăsești pe tine însuți. E mai ușor să-ți dai haina și averea Domnului decât să-ți dai inima. Domnul vrea mai întâi să-i dăm inima în întregime numai lui și apoi primește și vorbele noastre, cântările noastre, averea noastră și toate faptele noastre. Numai cine șleapă de voia lui poate înțelege și primi în întregime voia lui Dumnezeu. Prin nimic nu se poate păstra mai bine legătura cu Dumnezeu decât prin rugăciunea care izvorăște din dragoste și prin dragostea care trăiește prin rugăciune. Cine se contopește cu Dumnezeu devine Dumnezeu, cum stropul unit cu marea devine mare. Numai unde este o desăvârșită lepădare de sine se poate ajunge la adevărata părtășie cu Hristos. Orice întâlnire adevărată cu Domnul Isus face schimbare în sufletul omului. mai cine se odihnește în Dumnezeu poate lăuda cu adevărat și îi poate mulțumi pentru toate lucrurile. Frământarea, nesiguranța și lipsa bucuriei în viața credinciosului sunt roadele nepredării 100% Domnului Isus și dovada unei credințe de formă. În inimă nu pot încăpea două valori, și valoarea eu și valoarea Dumnezeu. Ca să poți înălța pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să te dobor pe tine însuți, eu-l tău în țărână. Cel care trăiește o viață dublă și cu Dumnezeu și cu păcatul, de fapt trăiește numai pentru o singură parte, partea păcatului. Pe calea Domnului se poate merge numai cu un singur bagaj, crucea. Ca să poți să te hrănești din aceeași pâine cu Domnul Isus, trebuie să părăsești orice hrană sufletească pe care lumea ți-o ombie. Nimeni nu poate moșteni slava, cinstea și nemurirea dacă nu-și răstignește în fiecare zi omul cel vechi. Cine are pe Dumnezeu are tot, nu lucrurile lui, ci pe el să-l dorim, căci dacă-l avem pe el, avem și lucrurile lui. Dacă Dumnezeu ne stăpânește și noi stăpânim pe Dumnezeu. Suntem Dumnezei numai atât cât suntem din Dumnezeu. Ceea ce este de valoare noi pentru Dumnezeu este viața Domnului Hristos. Inima noastră devine un tezaur numai în măsura locuirii Domnului Isus în ea. Numai acolo poate locui Duhul Sfânt unde inima este întreagă pentru Domnul. Una din laturile vieții de mântuit este încrederea lui Dumnezeu în cel mântuit. În măsura în care trăiește Hristos în tine, în aceeași măsură își pune Dumnezeu încrederea în tine. Este destul să ne încredem noi în Dumnezeu, ci lucru cel mai principal este să se poată încrede Dumnezeu în noi. Creștin este numai acela în care se vede Hristos. Viața normală în Hristos este o viață de predare zilnică în brațul Lui. Viața cu Dumnezeu este cu putință numai după ce ai muri față de păcat. Dacă vrem să avem unitate cu Dumnezeu, trebuie să primim poziția Lui Dumnezeu și felul Lui de a fi în noi. Nu putem fi în Dumnezeu și în același timp cu păcatul în inimă. Cine este îmbrăcat în Hristos are podoaba cea mai aleasă. Nici o nu se poate asemăna cu Hristos. Omul este ceea ce dorește, sfânt sau păcătos, al lui Dumnezeu sau al diavolului. Viața în Hristos trebuie să treacă de la credință la știință. Noi știm. Numai inimile predate în întregime Domnului Isus se pot uni între ele cu adevărat. Cu cât ne dăruim mai mult lui Dumnezeu, cu atât mai mult se dăruiește și El nouă. Cei din jurul meu pot avea toți pe Hristos în inima lor, dar dacă eu nu-L am în viața mea, nu am niciun folos. Adevărata închinăciune este aceea care deschide visteria inimii și aduce daruri. Numai atunci ne putem închina cu adevărat în duș și în adevăr când aducem ca dar lui Dumnezeu viața noastră. Te poți închina cu adevărat lui Hristos numai când te dăruiești pe tine lui. În măsura în care ne lepădăm de noi ne primim credința cea potrivită cu adevărul și adevărul cel potrivit cu evlavia, numai lipădarea de sine și de tot ce ai este calea care duce la adevăr și fericire. Inima dezlegată de valorile lumii poate alerga spre premiul alergării cerești. Dacă e vreo înțelepciune pe care trebuie să o învățăm, dacă e vreo un har pe care trebuie să-l cerem, dacă e vreo stare pe care trebuie să o dorim fierbinte, apoi aceasta este încrederea în Domnul. Încrederea cea adevărată și permanentă în Domnul este culmea vieții creștine. Nimeni nu dă cu adevărat liniște și bucurie în împrejurări grele decât încrederea în Domnul. Cine nu poartă în sine comori duhovnicești încă nu a aflat pe Hristos comoara comorilor. Cine s-a predat cu adevărat Domnului Isus, nu-și mai alege el drumul pe care trebuie să meargă și lucrarea pe care o are de făcut. Hristos alege în locul lui. Cine se predă în întregime Evangheliei, va vedea rodul ei binecuvântat, chiar dacă împrejurările sunt potrivnice. Credincioșii se împart în două. Unii țin pe Dumnezeu și aceștia, în vreme de încercare, cu de frică, îl lasă și fug, alții sunt ținuți de Dumnezeu și aceștia rămân liniștiți și statornici în orice vreme până la sfârșit. Unde este viața din Hristos este și creștere în Hristos. Creștinul adevărat, cu cât trece timpul, devine tot mai asemănător cu Hristos. Cu cât trăim mai mult în Hristos, cu atât se va arăta cerul în noi. Dumnezeu dă tot chiar pe sine însuși, celui ce i-a dat tot, adică i s-a supus în totul. Prezența Domnului Isus într-un loc înseamnă cer și fericire. Numai cei predați în întregime Domnului sunt creștini adevărați și numai ei sunt fericiți. Cine se leapădă de tot primește tot și acum și în vecii vecilor. Inima în care Hristos este singura comoară este descătușată de toate comorile pământului. Nu-i destul să te dezbrași de păcate, ci trebuie să te îmbraci în Hristos. Aici este taina puterii în viața creștină. Colacul de salvare trebuie îmbrăcat, altfel nu te salvează. Dumnezeu ne aparține numai în măsura în care noi suntem pierduți în El, ca stropul care cade în mare. Cu cât rădăcinile vieții duhovnice sunt mai adâncite în trăirea cu Hristos, cu atât putem pătrunde mai bine tainele adevărului. Numai când ești lepădat de toate, de vistă până la toate. Să te bucuri din toată inima de succesele altuia și să te rogi pentru desăvârșirea lui, îi dovada celei mai adevărate lepădări de sine și semnul cel mai vădit că ești lui Hristos, și împreună lucrător cu el. Lepădarea de sine este poarta pe unde intră în om și mântuirea și înțelepciunea. Cine se golește de sine, face loc Domnului Isus ca să intre în inimă cu toată suita binecuvântărilor sale. Numai unde este o predare totală mâna Domnului este biruință și roadă. Când tu te părăsești pe tine, Domnul te primește. Dacă păstrăm pe Domnul Isus în inima noastră, și El ne va păstra în inima Lui. Adevărata părtășie cu Dumnezeu o dovedim când avem părtășie cu copiii Lui. Cine vrea să-și facă și interesele Lui și interesele Lui Dumnezeu și le face numai pe ale sale. Cine face o despărțire în viața proprie spunând, asta este pentru mine, asta este pentru Hristos. Timpul acesta este pentru mine și pentru familie, iar celălalt este pentru Hristos. Acela trăiește numai pentru sine și pentru Hristos deloc. Urmașul adevărat al lui Hristos nu mai are interese proprii, ci numai interesele lui Hristos. ci numai atunci nu mai ai interese proprii când nu mai ai viață proprie. Cinești mai are inima legată de bunurile materiale, încă n-a ajuns în stăpânirea comorilor spirituale. Ca să câștigi pe Hristos, trebuie să pierzi toate celelalte. Numai cel care trăiește împreună cu Hristos în locurile cerești, numai acela poate fi stăpân pe sine. Viața în Hristos este numai într-un singur fel, înălțat duhovnicește de pe pământ. În Dumnezeirea Omului este mistuirea lui în Dumnezeu, focul mistuitor. Ca da să scapi de robia diavolului, trebuie să primești robia lui Hristos și robia lui Hristos este libertatea adevărată. Unde este Isus este mișcare, pentru că El este viața. Numai viața se mișcă, moartea rămâne țapă în într-un singur loc. Orice lucru de al nostru nepreda Domnului este un vrăjmaș care ne răpește pacea și bucuria, ne răpește însăși viața. Cine moare bine, va trăi bine. Numai cei care devin proprietatea lui Hristos sunt umpluți cu darurile sale. Numai când eul este pe cruce se poate arăta viața lui Hristos în cel credincios. Cu firea veche nu se poate înainta spre împărăția luminii și adevărului lui Dumnezeu. Cine are pe Hristos, are și comorile lui. Nu poți fi și cu cerul și cu pământul în același timp. Cel care își deschide calea spre cele de jos, în mod natural, renunță la cele de sus. Cine amestecă viața cu Hristos, cu viața păcatului, acela trăiește de fapt numai viața păcatului. Cine amestecă adevărul cu minciuna, trăiește de fapt numai minciuna. Cine s-a hotărât pentru Hristos, dovedește aceasta prin viața lui Hristos pe care o arată în trupul său muritor. Cine rămâne în foc, trăiește viața focului. Ca să realizezi viața lui Hristos în tine, trebuie să renunți la viața ta, adică să o dai morții. Inima împărțită, de fapt, nu este împărțită. În adâncul ei și-a ales iubitul și de el i-a în întregime. Numai în afară pare să fie împărțită. Cine slujește și păcatului și lui Dumnezeu, slujește numai păcatului. Tot ce nu-i dat Domnului în noi și în lucrurile care ne aparțin, este de fapt proprietatea diavolului. Cine mai are proprietate particulară, în înțeles duhovnicesc, mai are proprietatea diavolească și niciodată nu va putea strânge împreună cu Domnul. Cel duhovnicesc umblă după lucrurile Duhului. Cu ce te ocupi, aceea ești. A renunțat de săvârși la viața ta și a primi în totul voia lui Dumnezeu în tine este adevărata sărăcie în Duh. Raul voi de Dumnezeu trebuie să-l preferăm binelui pe care îl vrem noi sau alt om. Asta înseamnă adevărata lepădare de sine. Numai când ne ascundem prin credință în Dumnezeu, fără să ne mai rămână vreo mădular în afară, avem pace și siguranță de jur împrejur. Cei ce sunt în afara lui Dumnezeu sunt la dispoziția diavolului. Să trăim în așa fel ca să fim o garanție a lui Dumnezeu în fața oamenilor. Viața cu Hristos prin credință începe de aici și nu se mai sfârșește. cuvântările cele mai bogate aparțin celor care s-au lepădat mai mult de sine și de lucrurile lumii. Orice privire spre noi înșine ne produce tulburare și nesiguranță. Trebuie să devenim una cu Hristos aici pe pământ pentru ca să putem fi una cu El în veșnicie. Numai viața în fruntea căreia merge Domnul Isus este plină de roadele Duhului Sfânt. Numai în ea își găsește plăcerea Tatăl nostru ceresc. Lansul vieții în Hristos este compus din verigi mici și neînsemnate. Cine cinstește pe Dumnezeu cu adevărat nu mai poate cinsti păcatul, firea veche și Duhul lumii. Cu nimic nu putem cinsti mai mult pe Dumnezeu decât cu moartea zilnică a firii vechi. Adevărata cinstirea lui Dumnezeu o poate face numai inima care s-a lepădat de sine. Câte vreme eu îl stă pe tron, Dumnezeu nu poate fi cinstit. În Hristos nu putem fi decât cu viață din Hristos. Nu poate cineva da dovadă că cunoaște pe Dumnezeu dacă nu trăiește practic cuvântul său, dacă nu se vede din viața lui viața cerului. Nimeni nu poate avea inima curată stând departe de Dumnezeu și fără naștere din nou. Cu cât inima noastră este mai predată Domnului, cu atât mai bine cuvântată va fi. Viața noastră trebuie adusă ca ardere de tot Domnului în fiecare zi, adică să ne predăm total în mâinile Lui, căci numai ardere de tot primește El de la noi. Veșnicia târnă de ascultarea în de cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă viața noastră n-a trecut dincolo de viața obișnuită a lumii, încă nu suntem în viața Lui Hristos. El a fost ceva neobișnuit în lume. Cu când ne afundăm în Cristos, ispitele și imboldurile firii vechi se potolesc. Nu ne putem păstra viața decât renunțând la viață, rămânând în Domnul Isus, adevărata viață. Nu putem să ne păstrăm cu raz de păcat decât atunci când ne predăm în întregime Domnului. Când noi suntem cu Dumnezeu, și Dumnezeu este cu noi. Mai multă siguranță are o inimă în care doarme Domnul Isus, decât cea în care veghează înțelepciunea și iscusința omului. Numai Hristos altoit în viața noastră lăuntrică face viața asemănătoare cu a Lui, adevărata viață naturală de credință, care rodește roadele Duhului Sfânt. Nu ceea ce zici tu că ești ești cu adevărat, ci ceea ce viața ta și lucrările tale arată, aceea ești. Dumnezeu nu umblă cu jumătăți de măsură, ori tot, ori nimic, ori a lui, ori calea vrăjmașului. Amestecul este întotdeauna de la cel rău. În măsura în care ne-am dăruit lui Dumnezeu, se dăruiește și el nouă. Neprihănirea izvorâtă din credință nu rămâne nebinecuvântată. De ceea ce te alipește aceea ești. Te alipești de pământ, ești pământ.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 Nu poți umbla pe culmile luminii lui Dumnezeu dacă îți place să mergi prin văile întunecoase ale păcatului. Părtășia cu Dumnezeu, izvorul luminii, ne transformă și pe noi în lumină. Nimic nu bucură mai mult pe Dumnezeu ca atunci când credinciosul se părăsește total pe sine și se aruncă în brațele voiei dumnezeiești. Cel care s-a predat cu adevărat Domnului nu-l mai interesează ce zice lumea. Ci el este la dispoziția celui căruia s-a predat, fie că este dat să trăiască, fie că este dat să moară. Ești mare nu după numele pe care îl porți, ci după viața pe care o duci. Numai ceea ce duce la viață este din Dumnezeu, este moral și dă adevărată fericire. Numai atât a trăim cu adevărat cât ne dăruim viața pentru mântuirea altora și pentru înălțarea lui Dumnezeu, izvorul vieții. Credința păcătosului care vine la Isus este o credință fără fapte, dar din moment ce credința fără fapte a făcut din mine un creștin, credința care face fapte mă va face să trăiesc în faptele ei. Cu Dumnezeu greutatea unui munte nu înseamnă nimic, fără el, chiar și un fulg ne zdrobește. S-ar putea ca oamenii să se îndoiască de ce spui, dar vor crede întotdeauna ce faci. Atât timp cât propria noastră voință nu este zdrobită, nu suntem de folos pentru Dumnezeu. Cea mai puternică înrăurire pe pământ are un suflet care arde pentru Dumnezeu. Singur nu ești nimic, dar predat în întregime lui Dumnezeu te faci una cu El și cu planul și scopul Lui. Nu eforturile noastre, ci acceptarea voii lui Dumnezeu ne păstrează în siguranță. Cel mai sigur loc în viață este în mâinile sale. Părtășia cu Dumnezeu este mai importantă decât lucrarea pentru Dumnezeu. În școlile lumii, omul merge spre a se perfecționa. În școala Domnului Isus omul trebuie să învețe renunțarea, lepădarea la el însuși, la euul lui. Bărcile noastre sunt așa de mici și mările tale sunt așa de mari, Doamne. Fi Tu în bărcile noastre, cărmuitorule. A voi numai ce voiești Tu, Doamne, iată ce voiesc din toată voința mea. Vrei să ajungi? Nu ajunge să vrei. Sunt oameni care se nasc bătrâni și care mor în plină tinerețe. Totul depinde de predarea vieții în mâna Domnului. Nu confunda renunțarea cu neputința. Predare. Ce stare înaltă! Fericită cu adevărat!